بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ابنه ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله قد توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويقفر لكم ذنوبكم Wa baytillah wa rasulahu faqad faza fauzan azima Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbi wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya hingga yaumil qiyamah Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majlis ini Masih kita pada majlis tafsir al-Quran Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati dan memberkahi kepada kita Waktu yang Allah berikan kepada kita Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala Pernah berlalu kepada kita tafsir surat Al Fajr ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Wal Fajr Wal Layali Ashar demi waktu fajar dan demi 10 hari Layali Ashar sepuluh malam para ulama Sebagian menafsirkan Sepuluh malam yang diinginkan di sini atau sepuluh hari yang diinginkan dalam ayat ini adalah sepuluh hari di awal bulan Julehjah. Allah bersumpah dengan sepuluh hari di awal bulan Julehjah, menunjukkan keutamaan besar pada awal-awal bulan Julehjah dan kita. Beberapa hari lagi akan masuk kepada awal bulan Julehjah. Dalam sebuah hadis Bukhari. Dari Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anh, Rasulullah mengatakan malam malam shaleh ahabbu inallahi minhadz aliyam. Rasulullah mengatakan tidak ada amalan salih yang paling Allah cintai di hari hari ini dibanding dengan hari hari ini. Kalau ada jihadnya Rasulullah maka para sahabat berkata ya Rasulullah tidak juga jihad. Rasul mengatakan Wala jihad Ila rajulun kharaja bin nafsi wa malih Wa lam yarji Wa lam yarji bishay Kata Rasulullah SAW Amalan soleh Di awal bulan dul hijjah Itu lebih Allah cintai Dan paling Allah cintai Maka para sahabat berkata ya Rasulullah Bisakah jihad bisa berilah mengalahkan Amalan soleh di awal-awal bulan dul hijjah Maka Rasul mengatakan Wala jihad tidak juga jihad Artinya jihad juga tidak bisa menandingi Amalan di awal-awal bulan Julhijjah Illa rajul Kecuali seseorang Yang keluar dengan jiwanya Dan hartanya Lalu tidak kembali Sama sekali, yaitu orang yang mati syahid Hadith ini menunjukkan keutamaan Bagi kita beramal di awal bulan Julhijjah Amal apa saja yang kita lakukan di awal bulan Julhijjah atau dari awal-awal bulan Julhijjah Selama itu amal soleh Maka itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW Boleh bagi kita berpuasa, Boleh bagi kita banyak bersodakoh Boleh bagi kita banyak berzikir Boleh bagi kita memperbanyak baca Al quran Bahkan sebagian ulama membolehkan etikaf Di awal-awal bulan Julhijjah Bahkan sebagian ulama mengatakan Beramal soleh di awal bulan Julhijjah Sebagian berpendapat lebih abdol Dibanding sepuluh akhir bulan Ramadhan. Sepuluh akhir bulan Ramadhan luar biasa, keutamaannya. Tapi sebagian ulama mengatakan beramal di awal bulan Jumhur lebih aktif. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu ta menggabungkan dan menjamak antara hadis-hadis keutamaan akhir Ramadhan dan keutamaan awal Jumhur Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu taala bahawa kalau dilihat malam-malamnya Maka malam bulan Ramadhan 10 terakhir malam bulan Ramadhan lebih abdol Kalau dilihat di siang harinya Maka siang hari pada bulan Dhul Hijjah 10 awal Dhul Hijjah lebih abdol Daripada siang hari di bulan Ramadhan Mengapa seperti itu? Dikarenakan di akhir bulan Ramadhan Ada malam Lailatul Qadar Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan Dan di awal-awal bulan Dhul Hijjah Ada amalan haji Orang wukuf di Arafah Amalan-amalan haji yang dilakukan di siang hari pada bulan Zulhijjah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah amalan soleh sebelum masuk atau ketika masuk bulan Zulhijjah. Apa yang bisa kita lakukan-lakukan? Kita bisa haji, lakukan haji. Bagi yang tidak bisa haji, bukan berarti tidak ada tidak ada amalan baginya. Banyak amalan yang bisa kita kerjakan. Salah satunya berkurban berkorban ini merupakan keutamaan yang besar Rasulullah saw mengatakan dalam sebuah hadis man wajad siatan falamiyahu pada yaqroban namusallana kata Rasulullah saw siapa yang mempunyai keluangan harta kelebihan harta kemudian dia tidak mau berkorban falayqroban ya namusallana jangan dia mendekat ke masjid kami dari hadis ini Sebagian ulama sebagian ulama berdalil bahawa wajibnya berkurban. Mengapa? Karena Rasulullah mengatakan fala yaqorabanna, jangan dia mendekat. Juga Allah berfirman fasalli, lar, fasalli li, fassalli li rabbika wa anhar, salatlah dan sembahlah, perintah. Walaupun sebagian jumhur ulama jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan bagi seseorang untuk melakukan kurban. Bagi yang ingin melakukan kurban Disunahkan bagi dia Agar tidak Mencukur bulu-bulu rambutnya Atau bulu-bulu yang lain mencabut bulu-bulunya Bulu-bulu badannya Juga tidak mengotong kukunya Dari mulai Satu juh hijjah sampai Dipotongnya hewan kurban. Ini sunah Rasulullah SAW Rasulullah SAW Badan siapa yang ingin berkurban Dan sudah masuk bulan juh hijjah pada Yakudan, nah, jangan dia memotong, jangan dia mengambil atpari kuku-kukunya, dan jangan dia memotong rambut-rambutnya. Ini sunnah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka manfaatkanlah bulan Tuhajjah dengan memperbanyak ibadah. Ibadah yang bisa kita kerjakan berupa solat atau sodako atau puasa. Dibolehkan pula bagi kita berpuasa. Bahkan puasa ketika hari Arafah. Rasulullah mengatakan ahtasibu yukaffiru sinatuma sana qablaha wa Kata Rasulullah sallallahu aku meyakini barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, yaitu ketika orang haji sedang di Arafah kita berpuasa, maka Rasulullah mengatakan yukaffiru sinatuma Akan menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan dosa setahun yang akan datang keutamaan puasa pada bulan atau pada hari Arafah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada tafsir Al-Qur'an. Terakhir kita ambil adalah tafsir Asyarah Alam nasarah laka sadra wa wada'na 'anka wizra allazi anqadha dhahra laka dhikra Fainn magal usri usra, inn magal usri usra. Faida parubt fansub, wa ila rabbika farub. Kata Allah Subhanahu wa Taala, Alamin surah laka sabrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Alamin surah laka sabrak. Waruba'ana laka dzikra. Ata' kata Allah Subhanahu wa Taala, Waruba'ana anka dzikra. Dan kami ampuni wizarab dosamu Ayat ini juga menunjukkan bahawa Rasulullah SAW Rasulullah SAW memiliki dosa Tapi dosa yang dilakukan Rasulullah bukan dosa besar Dosa-dosa kecil Dan tidak ada keterkaitannya dengan arisalah kenabiannya Artinya Dosa-dosa kecil yang dilakukan Rasulullah SAW Itu tidak mencacati keamanahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai nabi Alam nasurah laka sadarah Wawazana anka wizrob, al-lathi anqadzaharab yang memberatkan punggungmu. Warafa anala kadikrob, bukankah juga kami telah mengangkat, meninggikan namamu? In nama al-ussriyusra, in nama al-ussriyusra. Perhatikan, empat ayat sebelumnya Allah mengatakan bukankah kami yang melapangkan dadamu? Bukankah kami juga yang menghapuskan dosamu? yang telah memberatkan punggungmu bukankah kami yang mengangkat namamu dan derajatmu dari ayat ini dipahami bahwa ini pertanyaan berupa tahqiq bukan pertanyaan yang berupa alam nasrah bukankah bukan berarti pertanyaan di sini yang butuh jawaban iya atau tidak bukan tapi pertanyaan di sini mengingatkan mentahqiq memastikan bukankah kami yang melapangkan dadamu Bukankah kami yang mengangkat Bukankah kami yang menghapuskan dosamu Bukankah kami yang akan mengangkat Derajat Maka jemaah yang dimuliakan Dan dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Lapangnya dada itu dari Allah Lapangnya dada kita Lapangnya diri kita Hilangnya kesulitan di dada kita Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak akan bisa mencari tempat manapun Untuk melapangkan dada kita kalau Allah sempitkan dada kita Kita tidak akan bisa mencari hiburan apapun Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak melapangkan dada kita Walaupun kita pergi ke ujung dunia sebelah mana pun Kalau Allah tidak melapangkan dada kita Dada kita tidak akan pernah lapang Alam nasrah laqasadah Bukankah kami yang melapangkan dadamu Berarti Ketika ada orang yang mendapatkan kesulitan Kegundahan Kegelisahan Bahkan dia mendapatkan musibah sehingga sempit dadanya lalu dia jauh dari Allah. Sesungguhnya dia telah menjauhi sebab faktor akan datangnya bahagia. Allah yang memiliki kelapangan dada. Allah yang memiliki kemudahan untuk memudahkan bagi kita. Maka ketika kita merasakan sulit di dada kita kembalilah kepada yang melapangkan dada. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan benar orang yang mendapatkan kesulitan dia pergi ke tempat maksiat. Atau dia pergi ke tempat-tempat yang menjauhkan diri kepada Allah. Atau dia memakan atau meminum perkara-perkara yang Allah haramkan. Dengan alasan melapangkan dada. Ingat, tidak akan lapang dadanya. Mengapa? Karena dia telah menjauh dari yang melapangkan dada. Allah yang melapangkan dada. Kalau seandainya dia dapati. Betul, seandainya dia dapati kesenangannya. Tapi begitu dia keluar dari tempatnya. Atau dia berhenti dari perbuatannya. Dia akan merasakan kesempitan yang lebih sempit. Dia merasa tidak puas, dia akan cari yang lain Ketika dia mencari yang lain Dia merasa bahwa itu akan menghilangkan dadanya Menghilangkan kesulitannya Ternyata, semakin dia melakukan kemaksiatan, semakin Dia merasa haus Tambah bingung bagaimana Caranya menghibur diri Padahal menghibur diri kita Melapangkan diri kita, kembali kepada Allah Bertobat kepada Allah Berzikir kepada Allah Membaca Al-Quran, Allah yang memiliki hati kita Allah yang memberikan kita musibah, Allah pula yang mengangkatkan musibah dari kita. Maka dikatakan daihat di ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan bersama kesulitan yusra, pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita telah katakan di pertemuan yang lalu Ayat atau surat ini berhubungan dengan surat ad-duha Rasulullah disebutkan dia yatim Dia miskin, dia sesat Allah berikan dia Perlindungan, Allah berikan dia harta Allah berikan dia hidayah Lalu Allah lapangkan dadanya Allah hapuskan dosanya Allah angkat derajatnya. Dari ini semua Allah katakan Sesungguhnya ma, dari kesulitan pasti ada kemudahan Allah katakan Dari kesulitan pasti ada kemudahan Sulitnya dahulu dia menjadi yatim. Sulitnya dahulu dia menjadi miskin. Sulitnya dahulu dia tidak mendapatkan hidayah. Bahkan dia pergi ke guna Gua Hira untuk mendapatkan kebenaran. Kemudian Allah lapangkan dadanya. Kemudian Allah angkat derajatnya, Kemudian Allah hapuskan dosanya. Maka Allah katakan, فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرَى Sesungguhnya bersama setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan ini bukan hanya kepada Nabi. Ini kepada kita semua. Yakinlah. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kata Allah di sini para ulama ahlu tafsir mengatakan al usri perhatikan kalimat fa inna ma al usri sesungguhnya bersama kesulitan kesulitannya al usri didahului dengan alif dan lam yusron tidak ada alif dan lam dalam bahasa Arab memiliki makna ketika sudah didahului alif dan lam berarti Sesungguhnya Bersama sebuah kesulitan Yusron Akan banyak kemudahan Lalu Allah ulang lagi Fa'inna ma'al usri Sesungguhnya bersama sebuah kesulitan Yusron Banyak jalan kemudahan Disebutkan kesulitan dengan, dengan ma'rifat Dan kemudahan disebutkan dengan Nakirah Menunjukkan kesulitan apapun Itu pasti ada jalan keluarnya Tapi obatnya adalah takwa dan kembali kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bagi dia jalan keluar. Jalan keluar dari segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Dari hitungan-hitungan kita yang tidak kita sangka. Allah yang memberikan. Wa may yatakillaha yaj'al min amrihi yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya yusra, mudah. Kesulitan apapun yang kita dapati kembali pertama kali adalah kepada Allah karena Dia yang memiliki segalanya. Tapi ketika kesulitan yang kita dapati malah kita menjauh dari raja dari segala raja, yang mengatur dari segala pengatur Maka pada hakikatnya kita akan mendapatkan kesulitan di atas kesulitan. Faidah parokta pansop. Apa kata Allah? Maka faidah parokta pansop. Jika engkau telah selesai dari sebuah ibadah pansop, lakukanlah ibadah yang lain. Jika engkau telah selesai dari sebuah kegiatan, lakukanlah kegiatan yang lain. Ini Islam mengajarkan kita itu beraktivitas. Islam tidak mengajarkan kita Berpangku tangan dan malas Faizah farokta Fansop Jika engkau selesai dari sebuah amalan Kerjakan amalan yang lain Tidak ada bersantai-santai Terutama untuk beribadah kepada Allah Para ulama menafsirkan Fansop di sini diartikan faizah farokta Jika engkau selesai Maksudnya selesai surat Fansop Fansop artinya angkat tangan untuk berdoa Dengan ayat ini sebagian ulama berdalil bahawa Bolehnya berdoa atau disyariatkannya berdoa setelah Salat wajib mengangkat tangan. Fahidah Farokta, jika kamu selesai Salat, fanshob, angkatlah tangannya, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini Fahidah Farokta fanshob setelah Allah katakan, setelah Allah mengingatkan kenikmatan kenikmatan yang ada, Allah lapangkan dada, Allah hapuskan dosa, Allah angkat derajat. Kemudian Allah sesungguhnya semua kesulitan Pasti ada kemudahan Semua kesulitan pada kemudahan Maka beribadahlah kepada Allah fansab, Dan teruslah beribadah kepada Allah Jangan Ibadahnya kepada Allah ketika sulit saja Ketika senang Lupa sama Allah Ketika lapang Lupa sama Allah Ketika sakit Masya Allah Salat tahajudnya enggak pernah tinggal Ketika sakit Ketika sulit, sodakohnya gak pernah tinggal Tapi ketika senang, malah lupa kepada Allah Kesenangannya, nikmatnya, malah bikin dia menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan sifat seorang mu'min Dikhawatirkan Dikhawatirkan orang seperti ini Dia akan terus diberikan ujian dan bala oleh Allah Agar dia terus beribadah kepada Allah Kenapa? Karena ketika Allah lapangkan hidupnya, dia lupa kepada Allah Faizah Farogta Fansab Jika kamu sudah selesai dari sebuah ibadah Lakukan ibadah yang lain Wa ila rabbika Farogta Kepada Rabbimu Maka berharaplah Berdoalah Memintalah Ayat ini Ketika Allah memerindahkan Faizah Farogta Jika kamu selesai sebuah kerjaan Kerjakanlah kerjaan yang lain Wa ila rabbika Kepada Rabbimu Fansab Faizah Farogta Wa ila rabbika farghab mintalah digandengkan dalam ayat ini antara usaha dan doa. Ini yang dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, ibadah, amal, wasta'in, minta pertolongan. Ayat ini pun seperti itu. Jika selesai ibadah, jika selesai sebuah amalan, jika selesai sebuah usaha, lakukan usaha yang lain, manfaatkan waktu. Dan jangan lupa wa ila rabbika farghab. Kepada Allah berharaplah. Jangan menyandarkan kepada kekuatan amal kita. Jangan menyandarkan kepada kecerdasan akal kita. Jangan menyandarkan kepada kepintaran dan strategi kita tidak. Kita cuma punya usaha, Allah yang punya takdir. Maka ketika usaha, teruslah berusaha dan maksimalkan usaha. Tapi jangan lupa wa ila rabbika farghab. Kepada Rabbmu Haraplah, Harapan tetap kepada Allah Amalan kita yang melakukan Tapi ketika kita beramal dan kita bersandar kepada diri kita Sama sekali tidak bersandar kepada Allah Inilah tanda orang yang sombong Manusia tidak akan bisa melakukan apa-apa karena takdir semua dari Allah Kita mungkin bisa menghitung Mungkin kita bisa memprediksikan sebuah masalah Tapi kepastiannya yang akan datang Hanya Allah yang mentakdirkan Faidah farokh da pansop wa ilah rob bika Jika selesai dari sebuah urusanmu, maka lakukanlah yang lain. Jika kamu selesai dari kerjaanmu, maka kerjakanlah kerjaan yang lain. Jika kamu selesai dari ibadahmu, maka lakukanlah ibadah yang lain. Lalu jangan lupa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, surat as-syarah ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kepada Allah lah kita menyandarkan seluruh kemampuan kita. Kepada Allah lah kita menyandarkan semua kesulitan kita. Para jemaah yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kembali kepada surat At-Tin. Surat setelahnya. Surat At-Tin ini surat yang turun di Mekkah. Masih ada hubungannya sebagaimana kita katakan antara al dhuha Asyarah dan At-Tin, tiga surat ini ada saling berhubungan. At-Duhak, itu berhubungan dengan waktu. Waktunya Rasulullah SAW. Bukankah dulu dia, bukankah dulu dia miskin, bukankah dulu dia. Ada pun Asyarah, itu berhubungan dengan zatnya Rasulullah. Dirinya Rasulullah. Ada pun At-Tin, ini berhubungan dengan tempatnya Rasulullah, yaitu negeri Mekah. Maka kata para ulama, tiga surat ini... Masih mempunyai saling keterikatan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tini wa zaytun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tini wa zaytun. Wa turisinin. Wa hadal baladil amin. Lakad khalakna al-insana fi ahsani takwim. Thumma rajatnahu asfala syafirin. Illa allazina amanu wa amilu salihat. Falahum ajrun ghairu memnun. فَمَا أَيُّكَ كَذَّبَ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. terdiri daripada 8 ayat Allah berfirman wa tin wa zaitun demi buah tin dan buah zaitun. wa tursin demi gunung tursin wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini Empat sumpah Allah dalam tiga ayat ini. Apa yang disumpahkan nanti akan disebutkan. Tapi mengapa empat ini menjadi sumpah? Apa kelebihan empat ini? Wahdi ini, wazaitun, waturisi ini, wahad al baladil amin. Para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkannya. Sebagian menafsirkan yang diinginkan Allah bersumpah dengan Robnya, penciptanya. Tin wa zaitun, penciptanya tur dan penciptanya baladul amin. Yaitu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Sebagian ulama menafsirkan tidak. Allah di sini bersumpah dengan negeri empat empatnya negeri. Karena di akhir dikatakan wahadul baladul amin, demi negeri yang aman ini. Berarti watini wa zaitun wa turisin semuanya bersumpah dengan negeri. Bukan buah yang diinginkan, tapi negeri yang diinginkan. Watini itu negeri yang ditumbuhi dengan buah tin yang terbanyak di negeri Irak. Irak tempat keluarnya Nabi, salah satunya Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Watir wazaitun. Zaitun paling banyak tumbuh di negeri yaitu di daerah Damas atau di daerah Palestina sekarang dikatakan di negeri Palestina. Yang Allah Subhanahu wa taala mengisrakan, Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisrakan nabinya ke Masjidil Aqsa. Wa tinni wa Maka di tempat dekat Masjidil Aqsa itu banyak pohon zaitun. Buahnya, bukan minyaknya tapi yang diinginkan buah zaitun. Kenapa? Karena di tempat buah zaitun ini yaitu di negeri Aqsa itu banyak keluar nabi. Termasuk yang terakhir kali ada Nabi Isa alaihi salam. Wa Wa Tursin juga masih bersumpah dengan negeri. Negeri Tursin tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah yaitu di negeri Mesir. Wa hadzal baladil amin dan demi negeri yang ini. Siapa itu? Negeri Mekah. Jadi yang diinginkan empat negeri yang di situ dikeluarkan para nabi. Negeri Irak keluarnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan semisalnya Negeri Palestina keluarnya di situ para nabi termasuk Nabi Isa alaihi salam. Wa turis sini, keluarnya di Mesir Di sana juga adanya Nabi Nabi Musa AS Wa baladul hamil Di sinilah tempat Nabi Muhammad SAW Dan Nabi Ibrahim Dia pernah mengalami Empat-empatnya negeri ini Nabi Ibrahim pernah di negeri Iraq Di situlah dia bertemu Namrud dan dia diusir, dibakar Nabi Ibrahim pernah ke Mesir Ke Mesir di situlah dia dihadiahkan dengan Hajar Nabi Ibrahim, Nabi Lut, yang bersama Nabi Ibrahim pergi ke daerah Palestin untuk berdakwah yang sekarang dikatakan laut mati. Nabi Ibrahim meletakkan Ismail dan Hajar di Mekah. Maka Nabi Ibrahim telah melewati empat negeri ini: negeri Arab, negeri Mesir, negeri Palestin dan negeri negeri Mekah. Adapun di Mekah keluarnya tiga nabi. Pertama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Nabi Ismail, yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ulama mengartikan, watini wazaitun waturisin wahad al baladil amin. Artinya Allah bersumpah dengan negeri-negeri para nabi ini. Yang disebutkan terakhir itu menunjukkan dia yang paling agung. Wahah, kenapa? Karena langsung disebutkan wahad baladil amin dan demi negeri yang aman ini. Maka yang paling belakang itu yang menunjukkan yang terafdol. Sebagian ulama' menafsirkan, watin tini wa zaitun, ya betul buahnya. Ya betul buah tin dan buah zaitun. Ya betul-betul aturisin, karena turisin negeri yang barokah. Maka kalau kita lihat, Buah tin wa zaitun, Buah zaitun, Hampir dari segala penyakit, tumbuh dan bisa sembuh dari dua, dari obat ini dan ini bisa dikembalikan, bisa dilihat daripada kedokteran. wati ini sebagian ulama mengatakan, salah satu barokahnya buah tin itu satu buah di dalamnya banyak biji dan setiap bijinya bisa menumbuhkan pohon jadi satu buah bisa menumbuhkan pohon yang banyak dan pohon yang banyak bisa menumbuhkan buah yang banyak lagi, maka dikatakan buah yang barokah Sebagian mengartikan pula Hampir tidak ada buah Watini se sifatnya seperti buah surga Bagaimana buah surga? Buah surga itu Tidak ada yang kebuang Dari mulai kulitnya, bijinya, dagingnya, semuanya kemakan Itu salah satu sifat buah surga Dan buah tin seperti itu Semuanya bisa dimakan Ada pun sebagian buah Kadang kulitnya enggak bisa dimakan Kadang bijinya enggak bisa dimakan Tapi buah tin Ini buah yang barokah وَالْتِينِ وَالْزَيْتُونِ وَتُرِيْسِينِ وَهَادَ الْبَلَدِ amin. Allah bersumpah dengan empat ini Demi tin wa zaitun Demi turi sinin, Demi gunung tur, sin Dan demi negeri ini yang aman Apa yang Allah sumpahkan? Ketika Allah menyebutkan empat sumpah Apa yang disumpahkan? Laqad خَلَقْنَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ Lam, tauqib, sungguh Kot, tauqib, sungguh lagi Lakot, sungguh dan sungguh Kami menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk Allah bersumpah dengan tin Allah bersumpah dengan zaitun Allah bersumpah dengan tur Allah bersumpah dengan Mekah negeri yang aman Lalu Allah berikan lakot, sungguh dan sungguh Apa yang disungguhkan? Bahawa manusia diciptakan sebaik-baiknya bentuk Bentuk fisiknya, bentuk akalnya, bentuk fitrahnya, tujuannya pun paling baik adalah manusia. Karena manusia diciptakan dengan tujuan ibadah kepada Allah. Fisiknya pun yang terbaik manusia. Makhluk yang terindah yang Allah ciptakan adalah manusia. Fitrahnya, akalnya, manusia yang terbaik. Tidak ada makhluk yang sesempurna manusia. Maka itu Allah sumpahkan di awal ayat ini banyak sumpahnya. Wahdini wa zaitun wa turisin wahadul lakot kalapnal sungguh dan sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsanitakum sebaik baiknya bentuk orang yang tidak meyakini ini dia akan merubah rubah ciptaan Allah orang yang tidak meyakini ini dia akan mudah merubah apa yang telah Allah berikan pada dia padahal tidak boleh bagi manusia merubah yang apa Allah subhanahuwataala telah berikan karena manusia adalah sebaik baiknya makhluk. Sebaik-baiknya makhluk. Bahkan sebagian ulama mengatakan manusia yang soleh lebih baik dan lebih sempurna daripada malaikat. Siapa mereka utusan? Siapa mereka rasulnya para nabi? Para malaikat, Jibril. Siapa mereka utusan manusia yang paling sempurna? Muhammad. Muhammad dengan Jibril mana yang lebih mulia? Muhammad. Kenapa? Karena diciptakan fi ahsani kumim. Dengan sebaik-baiknya penciptaan Dengan sebaik-baiknya fitrah Dan sebaik-baiknya tujuan Manusia Ketika manusia member, ma, Ketika manusia Mereka Melakukan Memanfaatkan semua pemberian Allah Dengan sebaik-baiknya Maka mereka akan menjadi sebaik-baiknya makhluk Kenapa? Dikarenakan mereka diciptakan untuk ibadah Bersama itu Ketika Allah ciptakan mereka untuk ibadah, tapi Allah berikan di diri mereka syahwat. Ketika mereka bisa beribadah dan mengalahkan syahwat, berarti ibadah mereka di atas usaha yang berat. Berbeda dengan makhluk yang Allah berikan ibadah, tapi tidak Allah berikan syahwat. Orang sama seperti orang disuruh puasa tapi tidak pernah lapar. Mudah apa ringan? Sama seperti orang dilarang berzina tapi tidak punya syahwat Karena memang tidak ada berpikir berzina Tidak ada berpikir untuk makan yang haram Manusia Allah haramkan berzina Tapi Allah berikan di dirinya syahwat Ketika dia bisa meninggalkan perzinahan Allah berikan dia akal Sebaik-baiknya bentuk Kemudian dikatakan Kemudian kami jadikan dia serendah-rendahnya dan sehinainanya Kapan itu? ketika Allah berikan akal Allah berikan fitrah Allah berikan kesempurnaan tapi akal dan kesempurnaan tidak digunakan malah dia bermaksiat kepada Allah hewan ketika dia berzina karena dia tidak punya akal tapi dia punya syahwat hewan ketika tidak beribadah kepada Allah karena dia tidak punya akal tapi dia punya syahwat manusia ketika tidak beribadah kepada Allah padahal dia punya akal Maka dia lebih hina daripada, manusia, daripada, daripada, daripada makhluk yang lain. Maka dikatakan summa rodat nahu asfalas Kemudian kami jadikan dia paling rendah. Manusia bisa lebih rendah dan manusia bisa lebih tinggi. Tapi asal penciptaan manusia adalah fi'ah sanita kwin. Sebaik-baiknya bentuk pencipta. Ketika dia tidak memanfaatkan akalnya untuk menahan nafsu dan syahwatnya. Ketika dia tidak menggunakan akalnya untuk beribadah kepada Allah Bahkan dia mengikuti syahwat dan hawa nafsunya Maka dia bisa lebih jelek daripada hewan Karena hewan ketika mendahulukan hawa nafsu Dia tidak punya akal Hewan ketika dia menzinahi Atau dia berzina atau dia melakukan perbuatan zina Karena dia tidak punya akal Manusia punya akal Punya fitrah Punya jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma radatnau asfala sabilin." Sungguh kami akan berikan radatnau, kami kembalikan dia ke keserendah-rendahnya, asfala sabilin, yang paling rendah. "Ila alladzina amanu wa amilussolihat falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh maka bagi mereka pahala yang tidak akan pernah terputus. Maka orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh fi asfala sabilin, merekalah serendah-rendahnya makhluk. Para jemaah yang dimulia, dimuliakan dimuliakan rahmatillahi subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang kita bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang masih pada surat at-tin dan insyaallah akan kita ulang sedikit lagi karena waktu yang membatasi kita kurang lebih mohon maaf subhanallahi walhamdulillah subhanallah la illallah nastaghfiruka wa natubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.